Gata, tra cortina, spectacolul nostru s-a sfârșit. Nu suntem clowni, pentru cât ați plătit e destul. V-am prezentat peștișorul japonez din Aquarium, meditând la soarta avioanelor de tip supersonic. V-am adus pe scenă capra, fonograful, broasca blajină și inimile noastre. Am făcut între cântece și câteva salturi mortale, dar nu le-ați văzut. Vă rugăm acum, continuați, în lume e o veselie mare și plouă, plouă mereu, casa noastră e numai un turn subțire de hârtie, continuați, data viitoare când ne vedem, vă vom prezenta și câteva mostre de coarne de diavol, tuturora, salut!